Я поцікавився, що собою являє їхня кінота. Кінотники добрі, сказав несміян. Більшість із них кримські татари, і коні, змії. Тоді Маруся спитала: "Як вони таким числом збираються забезпечувати себе харчами й фуражем?" "Сядуть на шию селянам, поки що не жалуємося", сказав несміян. Багато чого можна здобути в Денікінських обозах. Розраховуємо на підтримку містечкових крамарів. Бердичівські обіцяють допомогти навіть боєприпасами. Вони не знають, хто ми насправді. Потім Несміян жартома поцікавився, чи і він має право дещо спитати. Наприклад, чому на цю зустріч не приїхали решта отаманів? «У них діло», – сказав ангел, – «днями вони зустрінуться з вами». Рипнули двері, зайшов пасічник глухенький і поставив на стіл миску з нарізаними щільниками. Видно, щойно в рамку. «Вот, віддіте», – сказав Несміян, мило усміхаючись до Марусі ясними очима. «А ви волнувалися за харчі, між прочим». «Я вас теж можу вгостіть». «А Вєркій», – звернувся він до свого адютанта, що весь час мовчки чипів на лаві. «Пайді принісі». Верко приніс бутлик світлокоричного напою, хлібину та слюдяний згорток. От чого вони вже давно не бачили, в обгортковому папері виявилося три жирні оселеці». «А то що? Узвар?» П'ята, не звертаючи уваги на оселедці, з підозрою дивився на бутлик. Несміян сказав, що один гершко продав йому це піло, як справдешній французький коньяк. А воно, виявляється, горіхова настоянка. Але нічого, пити можна. «Це ще куди не йшло, мовив П'ята. «Мені колись гайсинський шинкар» Сучив замість коняку цибулевий відвар. Не поняв, сказав несміян. А що тут понімать? Цивуху розвів цибулинням. Тим, що крашанки на Великдень красять. Ви таке чули? Нішо? спитав несміян. Випили, що ж, сказав п'ята. Я спрашую про шинкаря. Та нічого, охрестив його та й по всьому. Ми люди культурні. «Не поняв», – сказав Несміян, як «как охрестив?» «Нагайкою, як же іще?» Відбувся нагая Мишельма. П'ята на мигах показав своякові глухенькому, який м'явся біля мисника, щоб той пошукав, з чого пити коньяк. Пасічник поставив на стіл чарки, а Марусі подав кварту води. Вона зрозуміла, що він припрошує її скуштувати щільників, які слід запивати холодною водою. Вощина була темна, стара, і мед у ній був теж давній і вистояний. Це інтересно, сказав п'ята, мед з оселецями. Пасічник глухенький подивився на стіл, потім перевів погляд на свояка п'яту. Чи нічого їм більше не треба? П'ята похитав головою і на мигах запитав, чи не вип'є він з ними чарку. Глухенький зморщив носа і пішов до дверей. Біля порога він зупинився, потім, обернувшись, подивився на Марусю. На його обличчі знову з'явилася чудна, ледь помітна посмішка. Він знаками ще раз припросив Марусю частуватися медом. Вона взяла ніж, відрізала від щільника маленький шматочок і, поклавши його на язик, приплющила очі. Показала пасічникові, як їй солодко. Він радо закивав головою, потім щось промовив рухами і пішов на двір. Було дивне відчуття. Маруся подумала, що пасічник глухенький сказав їй зовсім не те, що вона зрозуміла з його жестів. Чи може хотів сказати? Маруся вже готова була вийти слідом за ним, але їй здалося, що всі здогадаються, чому вона так швидко схопилася з місця. Дивне то було відчуття. До того ж Несміян, наповнюючи чарки, раптом сказав таке, що вона затримала віддих. Він сказав, що недалеко від сіль Проти денікінців стоїть ще один галицький корпус. Він несміян уже налагодив з ним зв'язок цілком можливо, що його група військ матиме спільний фронт з галичанами. Часом одне слово може змінити ставлення до людини. Маруся подумала, що якби несміяно зголити борду, а кінчики вусів опустити вниз, він був би красеним. Вона таки залишила чоловічу компанію і вийшла на двір. Небо було захмарене, але ці високі хмари вже не захищали землю від холоду. Пасічникові глухенькому незабаром доведеться заносити вулики до зимівника. Бджоли давно вже не робили облюту, Замерлі вулики здавалися порожніми, хоча життя в них ніколи не припинялося. Бджоли навіть узимку не впадають у сплячку, лише збиваються до купи, щоб гуртом тримати тепло. Але в балці було затишно і тихо, як у вусі. Підійшовши до старої розкарякуватої яблуні, що густо натрусила під собою з чорнівого листя, Маруся знайшла в його шелесткому на стилі вологе червонобоке яблуко. Воно було влежене і напрочуд смачне. Вона аж здригнулася, коли сажнів за п'ять побачила пасічника глухенького. Побачила його зі спини. Присівши на навпочіпки, він припав вухом до стінки вулика. Маруся якийсь час не могла зрозуміти, що її так стривожило. Звична річ, пасічник слухає, як гуде ворушиться бджолина сім'я. Мамо рідна, що ж він глухонімий міг там почути? Маруся тихенько свиснула. Пасічник не озирнувся. Вона стояла доти, поки він не підвівся і не обернувся в її бік. «Гудуть бджілки». – спитала Маруся. На його твердому обличчі лежала байдужа, безбарна посмішка. І невідомо було, до кого він посміхається – до неї чи сам до себе. Розділ третій